очах кури в чині волога незрозумілість. «Відійди, відійди, зарюмина, борощ череплю, макітру. Якось перебуду твої потарчати без молока», заміявся на жінку прикладом спиячений терешко. І наганяючи пострах, крутив полтинниками баньок. «Що без вас котрись ще до вечора відійшов, пане старосток? Скажіть їм щось за це праволомство. Нам краще жандармам, скажи. Магазаних під'їв голову на незручний з бляхами на грудях жандармів, що придивлялись до поліцайського старання. Потім, щоб не слухати голосіння, перевернувся з терешком, пішов до сільуправи, а звідти за двірками вислизнув на другу вулицю. Але й тут його наздогнали жіночий лемент і плач. Та хіба вони тепер здивують когось? Підходячи до Шибеліці, він бредливо поглянув на її вкорочену планками підбиту руку і вражено зупинився. Тут, похиливши голову, сидів його старезний кульгавий ворон. Чого він полетів із лісу? Чи йому Шибеліка нагадала давнину, чи почув чиїсь смерть? Творен очевидно впізнав магазаника, проїжджавлено керкнув і переставив кульгаві лапи. За бобонний страх учепився в пана старосту, він вихопив із кишені темного як галка пістоля і стрельну птицю. Та знову, але вже злякано керкнула, підняла крила, чорним шматком хустини злетіла в небо і розтанула у високості. «Кому ти віщу не поніс, не долив. Здавалося, в усе це дурниця, не варта жодної уваги, та ще для людини, яка знає і вагу життя, і не в одну книгу заглядала. Коли забобони ще тримаються, щоб не скаламутити нутрочий мозок. У школі, куди тепер перебралися житі магазаники, біля парти сидість «Тьопочка», і перечищав розібраний затвор. І Руки і облитки степотки висніли зирені. Переізбирайся. Украйся, викликає мій зверхник. Не знаєш чого? Чував краєн вуха, що хотять перекинути на залізничну станцію, ближче до бангов жандармерії. Ця бангов жандармерія і станції дуже потрібні тобі, і тут усе маєш для прожитку. Там, батьку, ширший розгін. І склади різні, і люди різні. Там подейкують за один день може стільки приплисти до рук, що тут і за рік не припливе. Бо який толк з моєї зарплати, з моїх теперішніх дев'ятисот окупаційних марок. Тільки ж остерігаючи на насидство. І боронь Боже красти. У німців за добичництво одразу розстріл. «Красти я не буду, а культурненько брати можна. На станції поліцяї плавають, наче пампухи волії». Степочка трусунув паклом і засміявся. Сміх у нього тепер став якийсь дерев'яний і несподівано вбривався. «А я, тати, нещодавно на Шивениці бачив нашого ворона. Певно, і йому стало сумно без нас». Берзеш, хто зна що. Буркнув магазин, і кав середині знову болісно звалися за бобони. Ти ж коли підеш у Крайс Завтра. Тоді я загляну на хутір. Може, якось коробця спіймає на вечерю? Толам би грушити їх і засолити в ботці на зиму. Почекаємо ще столом. І Він підійшов до сина, поклав йому руку на плече. Ви? У Степочки здивовано затримтів жовтець вій. Не хочеться, щоб ти їхав на ту станцію. От прокидаюся вночі, почуєш, що ти дихаєш за стіною. Невже якось легше стає на душі. «Ти бачиш», – не повірив Степочки. «Щось з цього нікого не було у вас». «Літа, Степочко, літа». Десь то страх, подумавши, сказала Чадо, і заспокоїла батька. Але боятися вам нема чого. Москву вже німці забрали, Ленінград теж...